Capitolul 37 La început, noutatea muncii îi ținut treaz interesul lui Filip. Domnul Carter îi dicta scrisori și dădea să copieze pe curat borderouri de conturi. Domnul Carter prefera să conducă activitatea biroului său cu o eleganță de gentleman. Nu vroia să aibă nimic de a face cu mașinile de scris, și privea cu ochiură istenografia. Băiatul de serviciu, McDougall, cunoștea stenografia, dar numai domnul Goodorsey se slujea de acest talent al lui. Din când în când, Filip mergea cu câte unul dintre funcționarii mai pricepuți să verifice conturile vreunei firme. Curând, ajunse să știe și el care clienți trebuie tratați cu respect și care sunt la ananghie. Uneori, îi se dădeau liste lungi de cifre pe care trebuia să le adune. Participa la cursuri ca să-și ia primul examen. Domnul Gudorsi îi repeta mereu că slujba e plicticoasă la început, dar cu timpul o să se deprindă cu ea. Filip pleca de la birou la ora șase și trecea peste pod ca să ia metroul de la gara Waterloo. Când ajungea acasă, îl aștepta cina pregătită și restul sări și l petrecea citind. Sâmbăta după amiază se ducea la Galeria Națională. Hayward îi recomandase un ghid care fusese alcătuit pe baza unor extrase din lucrările esteticianului Raskin și, cu această carte în mână, Philip se plimba foarte zelos dintr-o sală între alta. Citea cu atenție ce spusese criticul despre un tablou și, apoi, cu multă perseverență, se străduia să găsească și el aceleași elemente în opera respectivă. Duminicile treceau foarte greu pentru el. Ne petrecea în singurătate pentru că nu avea deloc cunoștințe la Londra. Domnul Nixon, avocatul, îl poftise să stea o duminică la el la Hampstead și Filip petrecuse o zi fericită împreună cu un grup de oameni pe care nu-i cunoștea, dar care se dovediseră foarte exuberanți. Mâncă și bău foarte mult, se plimbă pe pajiște și, la plecare, primi o invitație generală de a reveni acolo ori de câte ori avea chef. Numai că el suferea de o teamă morbidă să nu cumva să cadă cu deasila pe capul oamenilor, așa că așteptă o invitație specială. Cum era și firesc, această invitație nu sosi niciodată, pentru că, fiind înconjurați de atâția prieteni, Nixonii nu aveau cum să se gândească și la băiatul acela tăcut și singuratic, care nu putea ridica pretenții la ospitalitatea lor. Așadar, duminicile se scula târziu și făcea o plimbare pe poteca Edecului. La Barnes, Tamisa e murdară, plină de noroi și are mari variații din pricina fluxului. Nu are farmecul acela grațios pe care îl capătă mai sus de ecluze și nici aerul idilic pe care îl dă mulțimea vapoarelor, mai jos de podul Londrei. După amiaza, se plimba pe câmpul acoperit de iarbă de la marginea orașului, dar și acela e cenușiu și sărăcăcios. Nu te simți acolo nici la țară, nici la oraș. Grozama nu crește înaltă și, pretutindeni, dai de resturile presărate de oamenii civilizați. În fiecare sâmbătă seara se ducea la teatru, așteptând vesel un ceas sau chiar mai mult la ușa sălii ca să-și ocupe locul la galerie. Nu merita să se mai întoarcă la Barnes în intervalul dintre ora închiderii muzeului și ora la care își lua masa la un bufet expres și nu prea știa cum să-și omoare vremea. Se plimba agale pe Bond Street sau prin pasajul Burlington, și, când obosea, se ducea să se așeze pe o bancă în Hyde Park sau, dacă ploua, în biblioteca publică din St. Martins Lane. Se uita la oamenii care se învârteau pe acolo și pismuia pentru că au prieteni și cunoștințe. Uneori, invidia lui se transforma în ură pentru că acești oameni erau fericiți pe când el era trist. Nu și niciodată că e posibil să rămâi atât de singur într-un oraș mare. Uneori când făcea coadă în fața ușii de la galeria unui teatru, câte un necunoscut aflându-se alături de el, încerca să facă puțină conversație. Dar Filip, bănuitor cu necunoscuții ca orice băiat de la țară, răspundea în așa fel încât să împiedice continuarea relațiilor. După sfârșitul spectacolului, văzându-se Silit să-și țină toate gândurile numai pentru el, se grăbea să traverseze podul ca să ajungă la gara Waterloo. Odată întors în locuința lui, în care din economie nu se făcuse focul, îi se strângea inima. Căminul lui era teribil de trist, nu-și mai putea suferi locuința și, în special, nu mai putea să sufere serile pe care le petrecea acolo în singurătate. Uneori se simțea atât de părăsit încât nu mai era în stare nici să citească și atunci stătea ceasuri întregi cu privirile țintite la focul din cămin și era nenorocit la culme. Se afla de trei luni la Londra și, în afară doar de duminica aceea petrecută la Hampstead, nu legase o discuție cu nimeni altcineva decât cu colegii de birou. Într-o seară, Watson îl invită să cineze împreună la un restaurant și apoi se duseră la un music hall dar Philip se simțea intimidat și stânjenit. Watson vorbi tot timpul despre lucruri care pe el nu-l interesau și, cu toate că îl socotea pe Watson un anti-intelectual, nu putea să nu-l admire. Philip era supărat, deoarece vedea bine că Watson nu pune niciun preț pe cultura lui. Cu mania lui de a se măsura după etaloanele cu care îl măsurau alții, Philip început să disprețuiască tocmai lucrurile pe care le dobândise în educația lui, pentru că îi păruseră destul de importante. Simți pentru prima dată umilința sărăciei. Munchiul lui îi trimitea 14 lire pe lună și, din asta, trebuia să-și cumpere foarte multe haine. Ținuta de seară îl costă 5 lire și 5 șilingi. Nici nu îndrăznea să-i spună lui Watson că a cumpărat-o de gata de pe strand, deoarece colegului susținea că nu există decât un singur croitor ca lumea în toată Londra. Mă tem că tu nu dansezi," îi spuse într-o zi Watson cu ochi țintă la piciorul bont al lui Philip. Nu," răspunse acesta. Păcat, am fost rugat să aduc vreo câțiva dansatori la un bal. Te-aș fi putut prezenta unor fete nostime." De vreo două ori, neputând suporta gândul de a se întoarce la Barnes, Philip rămăsese seara târziu în oraș, rătăcind prin West End, până ce găsise vreo casă la care se dădea o petrecere. Zăbovise acolo în mijlocul grupulețului de oameni jerpeliți care stăteau în dărătul lacheilor, urmărise sosirea invitaților și ascultase muzica ce răzbătea în valuri prin fereastră. Uneori, în ciuda frigului, ieșea pe balcon câte o pereche și rămânea o vreme acolo ca să ia puțin aer. Iar Filip, închipuindu-și că sunt în mare amor, se răsucea pe călcâie și o pornea de în josul străzii cu inima grea. El nu se poate să fie niciodată în locul bărbatului aceluia. I se părea că nicio femeie nu se poate să-l privească vreodată fără să simte cât de cât dezgust față de diformitatea lui. Asta îi amintit de domnișoara Wilkinson. Se gândi la ea fără prea multă satisfacție. Înainte de a se despărți, se înțeleseseră ca ea să-i scrie la oficiul poștal Cering Cross până ce va putea el să-i trimită adresa. Când se duse acolo, găsi trei scrisori de la ea. Erau scrise cu cerneală violetă pe hârtie albăstruie. Îi scria francuzește și Filip se întrebă de ce n-ar putea ea să scrie englezește ca orice femeie cu capul între umeri. Iar expresiile ei pătimașe îl lăsau rece, întrucât îi aminteau de un roman francuzesc. Îl certa pentru că nu i-a scris și, când îi răspunse, Filip se scuză spunând că a fost ocupat. nu știa prea bine cum să înceapă scrisoarea. Îi fă cu neputință să folosească formula scumpo sau iubito și, cum nu putea să sufere să-i spună Emily, în cele din urmă se hotărâ să înceapă pur și simplu cu cuvântul dragă. Pus așa de unul singur în capul scrisorii, părea destul de ciudat și cam stupid, dar el hotărâ că e mai bine așa. Era prima scrisoare de dragoste din viața lui și își dădea seama că e mult prea minte și lipsită de căldură. Simțea că ar fi trebuit să spună tot felul de lucruri pătimașe, cum că se gândește la ea în fiecare clipă și cum că abia așteaptă să-i sărute mâinile ei frumoase și cum că e cuprins de fiori când își amintește de buzele ei roșii. Dar o sfială inexplicabilă îl împiedică. În loc de toate astea, îi scrise despre locuința lui și despre biroul în care lucra. Cu prima poștă primi răspunsul ei, furios, deznădăjduit, plin de reproșuri. Cum putea oare Filip să fie atât de rece? Oare nu știa că ea abia așteaptă scrisorile lui ca unicul reazem în viață? Îi a dăduse tot ce poate să-i dea o femeie unui bărbat și iată răsplata pe care o primea. Oare se și săturase de ea? Apoi, pentru că el nu-i răspunse timp de câteva zile, domnișoara Wilkinson îl bombardă pur și simplu cu scrisori. Nu putea suporta răutatea lui, aștepta cu nerăbdare poșta care nu-i aducea niciodată măcar un rând de la el, plângea seară de seară până se adoarmă și arăta atât de rău încât toată lumea făcea comentarii în această privință. Dacă nu iubea, atunci de ce nu-i spunea adevărul? Adăugă că nu poate trăi fără el și că nu-i rămâne altceva de făcut decât să-și pună capăt zilelor. Îi reproșe că e rece și egoist și nerecunoscător. Toate astea erau spuse pe franzuzește și Filip știa că folosește această limbă doar ca să o facă pe grozava și totuși era destul de speriat. Nu vroia să o facă nefericită. Peste scurt timp, ei scrise că nu mai poate îndura despărțirea și o să aranjeze să vină la Londra de Crăciun. Filip îi răspunse că asta ar fi cea mai mare bucurie pentru el, dar din păcate a aranjat să petreacă Crăciunul la țară la niște prieteni, și nu prea vede cum ar putea să-și ia vorba înapoi. Domnișoara Wilkinson îi răspunse că nu dorește să se văre în sufletul lui și se vede de la o poște că el n-are chef să dea ochii cu ea. Era profund mâhnită și spunea că n-ar fi crezut vreodată ca el să răsplătească prin atâta cruzime toate bunătatea ei. Scrisoarea era de-a dreptul emoționantă și lui Filip i se păru că vede pe ea și urme de lacrimi. Se grăbi să-i răspundă sub impulsul momentului, spunându-i că-și cere iertare din adâncul inimii și că o imploră să vină. Și totuși se simți profund ușurat când i-ai răspunse că o să-i fie imposibil să scape de la Berlin. Curând, sosirea scrisorilor ei ajunse să-i pricinuiască chiar o strângere de inimă. Întârzia cât putea mai mult până să le deschidă, pentru că știa de la început ce conțin. Reproșuri supărate și apeluri patetice. Aveau să-l facă să se simtă un ticălos și, totuși, el nu izbutea să vadă cu ce e vinovat. Amâna răspunsul de la o zi la alta și apoi sosea altă scrisoare din care afla că domnișoara Wilkinson e bolnavă și tristă și părăsită. Ce bine ar fi fost dacă n-aș fi avut nimic de-a face cu ea," își zise el. Îl admira pe Watson pentru că izbutea să aranjeze așa de ușor treburile astea. Avusese o aventură cu o tânără care juca într-o trupă ambulantă și felul cum îi relatase această poveste îl umpluse pe Filip de uimire și invidie. Dar după o vreme, sentimentele tânărului Watson se schimbaseră și, într-o bună zi, el îi descrisese lui Filip ruptura. Gândeam că n-are rost să facem prea mare caz de chestia asta, așa că i-am zis pur și simplu că mi s-a acrit de ea. Și n-a făcut o scenă îngrozitoare? întrebă Filip. Ba da, obișnuită la care te puteai aștepta. Știi tu, dar i-am spus că nu ține, fiindcă la mine nu se prind chestii din trastea. Și a plâns. Începuse ea să plângă, dar cum pe mine mă scot din sărite lacrimile femeilor, i-am zis că ar face mai bine să o întindă. Pe măsură ce treceau anii, Filip căpăta tot mai mult umor. Și-a întins-o? întrebă el zâmbind. Păi idee, parcă ce altceva putea să facă? Între timp se apropia vacanța de Crăciun. Doamna Cherei fusese bolnavă toată luna noiembrie și doctorul o sfătuise să plece împreună cu preotul în provincia Cornwall, cam pe la Crăciun, și să stea acolo vreo două săptămâni să se mai întremeze. Rezultatul fu că Filip nu avea unde să se ducă, așa că petrecu ziua de Crăciun în locuința lui. Sub influența lui Hayward se autosugestionase convingându-se singur că festivitățile din această perioadă a anului sunt niște vulgarități barbare, așa că se hotărâ să nu dea nicio importanță zilei respective, și totuși, când sosi sărbătoarea, veselia tuturor celor din jur îl afectă în mod straniu. Proprietarea sa și soțul ei petreceau ziua Crăciunului la o fică de a lor căsătorită, și, deci, ca să o scutească de bătaie de cap, Filip anunță că o să mănânce în oraș. Se duse la Londra pe la amiază și luă masa de unul singur la restaurantul Gatti, o felie de curcan și niște budincă de Crăciun, și, întrucât după aceea n-avea nimic de făcut, se duse la mănăstirea Westminster să asiste la slujba de după amiază. Străzile erau aproape goale și puținii trecători aveau un aer preocupat. Nu se plimbau, ci mergeau hotărâți către o anumită țintă și mai toți erau în grupuri sau perechi. Lui Filip îi se păru că citește fericirea pe fața tuturor. Se simți mai singur decât fusese vreodată în tot cursul vieții. Intenția lui fusese să omoare cumva timpul pe străzi și apoi să ia cina la un restaurant. Dar nu mai avea curajul să dea iarăși cu ochii de oameni veseli care vorbesc râd și se distrează. Așadar, se întoarse la gara Waterloo și trecând pe calea Westminster, își cumpără niște șuncă și pateuri și se întoarse la Barnes. Cine în maruța lui singurate că și petrecu seara în a unei cărți. Tristețea lui era aproape insuportabilă. Când se întoarse la birou, îi făcu pur și simplu rău să asculte relatarea lui Watson despre scurta vacanță. Veniseră niște fete nostime la ei la țară și, după spăți, dedusere la o parte mobilele din salon și dansasără. M-am culcat abia la trei și nici atunci nu știu cum am ajuns în pat. Pe cuvântul meu, eram beat criță. În cele din urmă, Filip întrebă deznădăjduit. Mă rog, aici la Londra, cum ajungi să faci cunoștințe?" Watson îl privi surprins și amuzat, dar și cu oarecare dispreț. Habar n-am, le faci pur și simplu. Dacă mergi la ceaiuri dansante, foarte curând ajungi să cunoști mai mulți oameni decât ai nevoie." Filip nu putea să-l sufere pe Watson și totuși ar fi dat nu știu ce să fie în locul lui. Îi reveni sentimentul pe care l-avusese pe vremuri la școală și încerca să intre în pielea celuilalt, închipuindu-și cum și-ar petrece viața dacă el ar fi Watson.